«За вашу будучність! Я вас ніколи не забуду!» Вони випали ще, закусили, а потім мамонько Кротов все ж запитав, «А як же з Дабендорфом?» «Оця наша з тобою акція, якої вимагають німці і сам командуючий, і носитиме зашифровану назву «Дабендорф». Твій знайомий радист виходить в ефір, з трьома латинськими літерами. «А в нас з тобою літеру три чи більше?» «Точно, рівнісінько дев'ять». «Дабендорф, питаєш?» змінив тон Сахаров і стишив голос. «А кому відомо, куди першими увірвуться більшовицькі полчища? В куди де ми оце допиваємо? Чи в Дабендорф, що за тридцять кілометрів від Берліна?» Одному Богові це відомо та що може маршалу Жукову і Сталіну. Може статись так, що з Курляндії легше буде накивати п'ятами. До Швеції з курлянського берега рукою подати. А може, на захоплену нинішніми союзниками Сталіна територію? Шляхи Господні незбагненні. А поки що треба заслужити у німців. Плацкартне місце на втечу з котла. Гразонно, я кажу, дорогушо, колего. В чеканні літака. Отак неждано негадано хлопця кудрявого в котлі, що був начинений ворогами, надибили на друзів. Ними виявились парашутисти Першого Прибалтійського фронту, які прийшли в курзами з Литви. Тепер у таборі було вже шість низько натягнутих наметів, заставлених ялиновим галуздям, щоб не продувало в голови. Під такими дахами хлопці сиділи, спали і рятувалися від дощу. Як і в усіх наметах, так і в сусідньому, що його нап'яли хлопці кудрявого. Партизани спали ноги в ноги, щоб була симетрія. На одній половині довго ноги, високі мешканці намету, на другій низькорослі. З малорослих у наметі балтійця був його радистволодя, 19-річний москвич, і над штабу в групі балтійців напівлатиш, напівросіянин. 25-річний чоловік з родуватими вусами, хитруватою уснішечкою, проникливими очима, які, мов би, казали, «А я все знаю». Це Леонід Петрович Гусак, як його тут величали і по імені, і по батькові, зважаючи на посаду. Гусак носив такі широчені штани, що постать здавалася прямокутними. До того, як стати парашутистом, він служив у Латиській дивізії – «Червоній армії», мав фронтовий досвід. Був людиною начитаною, знав латинську і російську літературу, і капітан Кудрявий часто з ним розмовляв на літературні теми. Серед довгих у цьому нуметі були Балтієць і Гомолов. Балтієць знав Гомолова уже три роки. Миколка разом із своїм батьком був партизаном-розвідником у взводі розвідки «Балтійця». Діяв той партизанський загін у Нелідовському районі Калінінської області. За минулі роки з Миколки хлопець став Миколою Карповичем. Виріс не лише роками, а й постарів душею. Уже перед самим приходом Червоної армії поліцаї вбили батька. Микола знову опинився в пилонінців, щоб мститись за батька і пройшов партизанськими стежками по Смоленщині, Білорусі і Польщі, А зустрівшись після останнього виходу з тилу з балтійцем, полетів з ним ще в Литву. На своєму рахунку Микола Карпович має військовий німецький ешелон. А скільки перебив фашистів, він не лічив, живучи за правилом «Їх треба нищити, а не рахувати». Балтієць з українців, син безземельних переселенців на Алтай, там і народився.